לשכת העסוקה של הום עוזרי מדבר, עוזרי, תוקט לי הוא עסוק, הוא עסוק אדוני, הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיטרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה תפטרו קצת יותר לאט, נכון? איזו שערורייה, פיטרו 450 בטקסטיל. נו, no, מה אפשר לעשות, עוזר? באמת? מה זאת אומרת? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף משהו יותר לייצור. תוקד לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם מייצור. זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? ש... שנשב כל היום ונשתה תה? <אז> הלו יפטרו גם אותנו. <אז> נכון. אנחנו... <אז> אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בואו נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים. <אז> טוב רבותיי, הראשון שייכנס. לא נעצר. אתה היה הראשון? אתה לא היה הראשון! אחד אחד, רבותיי. אחד אחד, אחד אחד. לא נעצר. שקט, לא נעצר. יגידי, אני לא הראשון היה. מי אתה אדוני? אני הראשון! מה שמך אדוני? פנחס מאסרמן. יש פתק, כתוב. זהו, וסרמן פנחס. אתה, אתה פוטרת לפני שבוע. משפריץ פרץ ממטרות אחרי שלושים שנה. מה יגיד? מה שהיה היה, וסרמן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך? אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר. מה זה? קפיץ קפץ. זה? ממתי הממטרה? אם נתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכולה ללכת את הממטרה ברוורסט ככה. זה מה אני עושה 36 שנה תרשום מה אתה רוצה לרשום? בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ. תרשום מה שאתה רוצה עוזרי, השאלה היא מה הוא יכול לעשות. אני אמרתי לך אני עבדתי בשפריץ-שפרץ ממטרות, אני הייתי עושה את הקפיץ-קפץ המחזיר, זה פעם לא היה. לא היה. לא, ממטרה אמצע הלילה, היה נעמק ככה. לא היה מה ייקח באמת, עלי ואבווה שלמא הקפיץ-קפץ זה מה dominating. היה עושה? 36 שנה, עכשיו פתרון, נו. וסרמן, נגמרו ימי ה... היום פנינו לייצוא. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז, טז, ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה. אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה... מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים. נו, no, וסרמן זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו. איפה? איפה? מה שתגידו. אין, אין עבודה. אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. <laughs> אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד עבודה? <laughs> אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. <laughs> ואתה לא יגיד לי אני לא... <laughs> אני לא זז מפאת המסדר עבודה, אני רוצה לעבוד! מה נעשה, תוקת לי? לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר? אבל אין לנו עבודה בשבילו. אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה? בחייך! תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אבל אני... אין לי שום דבר בשבילו. אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, עשה... אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר עשר וחצי עוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו. אני אמצא לו משהו, בסדר. איפה תמצא? אין עבודה. יכול... תמצ... אין עבודה. אז מה אתה מציע שאני אעשה? שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, לא יודע... מצידי תשלח אותו שיצאו דנמרים. אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך. תודה, תודה רבה לך. מה זה עבודה? לצוד נמרים. מה לעשות? <laughs> <laughs> לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים. אני אמרתי לך שאני מפחד? אני לא שמעתי מה מלאדון. איזה סוג עבודה? <laughs> תחזור לו על הסוג עוזר. <laughs> העבודה היא לצוד נמרים. לצוד נמרים? כן. מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דחייה. אז כלומר לתפוס אותם. לתפוס אותם. אה, לזוג נמרים. מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה? לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה שמכניס דולרים למדינה. רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמל? אני הולך עליו. מה עבודה מסוכנת מאוד. אני לא פחד. זה בלילה, בחושך. יש לי פנש. מה נעשה, תוקת לי. אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד יאללה וחיים. רגע אחד תוקת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות. מה זה? זה תופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך. רגע, רגע אחד. מה רגע? מה? זה הגיוני, לא? מה? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה? מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים. למי אין אישה ושלושה ילדים? אז תשב בבית, כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים, ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים. רגע אחת, רגע אחד. תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד עבודה יהיה קרוב לבית יענקי אשתי חולה שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה? מה זה בעיה? הוא אומר נמר נמר נמר נאמר נאמר נאמר זה צריך לצוא הרחוק? לג'ונגל? לאפריקה? אני יודע שיסקאי? בוטוטואנה? אתה לא מתבייש וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר וראיתי... איפה אני אתפוס אותך? חסר איפה, אם רוצים חסר בחייך, באסרמן. מה אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזרי? בגבעתיים. בגבעת... מה בגבעתיים? בגבעתיים. נמר בגבעתיים? אתה עושה צחוק ממני? רגע, וסרמן. אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע? אתה רצית יצור, קיבלת יצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צאת נמרים או לא לוקח? אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור. ייצור, נאמר זה יצור. מה זה נמרים לא יצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא? לא. זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים, מה אנחנו עושים עם הדולרים? או, זה... מתחת למזרון. נכון. המדינה זקוקה למזרון... לדולרים? כן. אז לך לישון, לך לעבוד. בוא, חזרי, בוא, בוא לצהריים, עשה לי טובה. אני צריך להביא אותו חי או מת? אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או את מי? את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלומת, את הנמר, נו! הוא צריך להביא אותו חי או מת? תלוי. תלוי. מה תלוי? תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס אז חי. אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה. רגע אחד, תשלח לי, תתקע לי, בוא נלך. באמת, יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה? תגיד לי, של מי זה המפעל הזה? המפעל, איזה מפעל? זה של הנמר. של טאראזן. לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג. אייזנברג. רגע, אז מי משלם? הממשלה, כרגיל, אייזנברג. הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים? כמה זה יוצא היום לנמר עוזרים? עשרת אלפים דולר. העלו את זה לעשר אלף דולר במכה? כן. עשרת אלפים דולר? כן. מה זה לחודש? לא, זה לפי חתיכה. מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו עשר אלף דולר? תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני. רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח... אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו? הוא צודק, מה, איך, איך תופסים נמר? זה מאוד פשוט, והסמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו. על זה צריך שני פועלים. זה בדיוק. מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך. אני לא זז מפה אתה משתדל עבודה, אל תבבל את המוח עכשיו. רגע. לשכת הסוכה של... לשכת השר. שלום. שלום, כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה ל... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? חמישים אחוז? אנחנו פה בסך הכל שניים, חמישים אחוז זה כמעט אחד, שאני אחליט את מי. ש... שלום כבוד השר, שלום. לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה? אתה תתבוש אותם באוזניים ואני בשלום!